Eta aroa lagun, Kampoan instalaturik, kafe baten hartzerat edo bazk hartzerat dira lekuko jendeak. Abez dira bea egon, eh? ashtar goiza lehen egunetik hor eh, gure usain behiz hartzeko, ez dugu gure demora galtzen, huri egeiteko gara. <laughs> Zer egiten du bai, gure lehen kafea, eta aro ede jarek iran, gainera, beraz, eh, nago so da bai. Kanpoan ez duzu e-maskarik, normalki ibiltzeko behar da-maska, erabiliko duzue. Geha ezan eh, nik ez dut suportatzen maska hori beraz emanen eh, dut zinez eh, bohtxatuak bali maniz. Hor, oh, adibidez ez dut, ez niz bohtxatuak, ez dut eta ez dut emanen. Me zinez bohtxatuak gira bai. Bai biziki konten gina hor, jen ginen eta deia aro edo jada hor, dien placer iten du laneko lanugun la, la ekin ditia. Placer iten du hor statuat ditia ez kozinatzea hau? Hori dide bai eta beste zer bai jastatzea ere, Soko oztatuko nagusia ere prestatxe mandugu B0-en errezibitzeko. Atzotik uh, asiaginen, maiek zarzen, garbitzen, ala, metrat zahiduku uh, artean. Kampuan uh, niz gaizki, barnean erdin uh, tinkesau. Zahiduku uh, eskien garbitzekoak, ah, kampuan, afixatzu. Afixak uh, behar dira zari, eh? Afixak usteot obligatia diren, guk zahidugu barnean eta hemen, terazianen. Kusiko, ezan enden jendeik. <laughs> o, berante txia, edo enpresain dako behar zen, ala ere berrizideki? Beharko, zoza gai, kreditak, badu bat gatu, eta hola. Uh, zuek uh, behilariekin ere haiziztean hitz, horiek eh? ba, e, ez ba, dira horro, no? Ez, eh? ez, eh, normalki, ekaina eta una da, eta horretan uh, frontierak etxia dira, ez da dute amor am zartio, kusiko. Araitzea uh, uh, da, hori hori hemen grasin bada importante da. Somar langile sistemen. Eh, uh, onoko biak egira ere <gibar> asocié cocina tani a tianan. Batzan debordatiera, me bon, hala. <gibar> Elo me bon. Usaian <gibar> hartzen dituzu langileku dan? Udan hartzen uh, du 234a, uh, bai. Uh, Ta aurtena onoz dut zugu hartiak uzikola den. Bon bon, ustez ezaren ba. da ba. Dien dira, dieniak. Beazira ekaina nola pasatzen den? Uh... Ekaina kusikotu nola pasaten den, eta kusiko, ostailetik oiti, uh, amalagotik oiti, sogore hartu. Uh, Segurtasun arauek baldintzaturik, leku gutiago dute ostatuek, berazoa be, hain zinetik lekuen egreserbatzea, kafe tipiko gilen zerbitzariak uh, esprikatu daukun bezala. Uh, be joi bat uh, kubertak altzentuko, horrek iten du euneko itamaja, pepres, Eta santza dugu, kanpoan bada texaz ahondia, baina neuria zein delaik, baxeneko texaztipioketan e, kasik ergdiak galtzen da. Erg, dengin, obeda egeseg bat zehaz, eta ikusiz liku gutiago dela, egeseg batu, lexeko izateko likiago gaitia, eta guretzat ere antolatzeko mailak eta egeseo izan da. Amar pertsona hartio, dere txoa da, main batean hori da? Amareko taliako nahitzen ditugu, eta beste mai maigusien artean, metro bat izan behar da, Eta ostatuarentzat ere ez daizu izu sutik uh, eh, datea. Berrakko da, nokomalki jahirik izan, eta adibidez heldu bazizte bosnaka taldeka izu da elgarrekin da datea, baina uh, beste-bezeroekin metrugat distantziatxiki beste naz. Eta Ostatuan adibidez komunetara joaiteko, be maska behiz jantzi behar da? Bai, hori uh, behar da, Ostatuan sartzean, edo maiati komunetara joaitean, edo maska behiz ez aki behar da beti. Eta gu ere ala skitzarek maskekin naigira, ezteki entzuteten, no? <laughs> eh, hola beruite no, eske ke mere va ba, usatuko gira, ba bai, me sustutera eh, deluazi ekarri eh, maskak. Ez dute denak ekarri egun, Ez, ez, ez, ez dute bada, ez dute Ushai-a agtia honom, eta eh, beharko haute hartu eta bestena az gukprobsa atzentudugu maska bat zuera ere hemen ez ditu nahi zate. Serbitxaren e, aldetik, e, behar bada lehen batzuak zituzten sartzeak, gero platak eta gero desertak, hor nola antolatu duzu ebanak eta? Hor deia Ushai-an gudan axentzitintz na so hilariak, hor ach zitituak zen, behaz gutio izan gira Serbitxatzeko eta bakotsak badugu gune bat, e, Gure gunea eta horretaz okupatzen gira, ek, entzatzeko ez amak mila eskabitsari izateko mahi batetan. Usaiak desberdinak dira hala ere, sartze untan? Ba, ba, usaiak desberdinak, menugu biziak beti garrbitu garr dira, niz gauza, hola, gokera bakutu usai berriak eztu. Motibatuak ala ere? Ba, ba, ba, motivatia, ba, ba. Luz eza, no, behiz, zaboon, behiz, hasteak